アルハンドリラ、アローマソリアラス、アイディナ、モーラン、モハマド、エビナ、アンディラ、ウアラ Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, C.N.C. jemputan majlis, hadirin hadiran yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Amin. Ya Robbal Alamin. Alhamdulillahi mina syaitanul rajim, waelbasun siaban khudra. Mereka itu di dalam surga memakai siaban baju. Sutra hijau masuk kemari saya sangka sudah masuk surga hijau dari pada sutra istembrak muttaqin fiha al-araiq mereka itu pula duduk bersandar di atas kursi pakaiannya hijau duduk di atas kursi jannah jannah dari pada kata jannah Jannah artinya tertutup Mengapa surga itu disebut tertutup? Kerana ranting-ranting dengan daun yang lebat Sehingga cahaya matahari tak sampai ke tanah Tertutup Kita pun cahaya matahari tak juga sampai Jannah tin tajri mintah tihal anhar Mengalir sungai-sungai di bawah Lalu sebahagian manusia mempermasalahkan ayat ini Kerana bercanggah dengan hadis Qutsi, Allah mengatakan: Adatul yang badi aswaliin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh, malah ayunun waat belum pernah dipandang mata, walla uzunun samian belum pernah didengar telinga, walla khatar ala albi bashar belum lagi terlintas di hati manusia. Tapi Quran sebut wafakihatauwa abba ada buah-buahan, wazaitunauwanakhla ada zaitun dan pohon korma, lama ketua tua lama noah dia tidak pernah putus dan tidak ada yang terlarang daripadanya, wakawahibatseraba wakasandihako ada cawan-cawan tempat air minum. Mengapa Al Quran ada menyebutkan kenikmatan sedangkan Hadis menyebut belum pernah dipandang mata? Sama lah agaknya seperti kita pergi ke tempat jual toko buku, lalu kita tengok di pada page belakang dia ada bercerita sedikit tentang isi daripada buku ini. Tapi sesungguhnya yang ada di belakang itu hanyalah satu peratus saja daripada sembilan puluh sembilan yang belum diceritakan. Bagi sebagian setengah orang dia ingin masuk surga kerana sungai. Ada orang ingin masuk kerana tanam-tanaman. Tapi sesungguhnya bagi kita yang berada di negeri ini, bagi mereka yang di Arab mungkin dia inginkan tanaman yang hijau, dia inginkan danau, dia inginkan nak tengok sungai. Tapi bagi kita itu biasa. Setiap hari kita tengok. Maka sesungguhnya yang paling dirindukan mereka adalah. なぜなら、私は一緒にいるのですが、私は一 a にいるのですが、私は一緒にいるので a が、私は一緒に k る r で n a memandang Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu tajuk petang ini diberi kepada saya dimaklumkan iaitu jalan-jalan menuju surga Ada sebahagian orang Sesetengah orang saat ini Bersedih hati meneteskan air mata Sebab dia sangka Dia tak boleh masuk surga Kerana Nabi pernah bersabda Walhajul mabrur Haji mabrur Laisalagu jazak Tidak ada balasan Ilal jannah Kecuali surga Satu-satunya jalan menuju surga Hanya haji mabrur sahaja Sementara di Riau Orang yang bayar Nak berangkat haji tahun 2015 Dia baru boleh bertolak Berangkat 2031 Maknanya dia menunggu 16 tahun Di Kuala Lumpur saya dengar Dua kali lagi Kalau begitu menangisnya dua kali lipat orang Riau Jadi kalau begitu saya tak boleh masuk surga Pak Ustaz Sebab satu-satunya jalan hanya haji mabur sahaja Walhajul mabrur, haji mabrur. Laissalahu jaza, tak ada balasan. Ilal jannah, hanya haji mabrur saja. Makapetang ini kita akan bahaskan mana jalan lain. Karena tajuknya jalan-jalan menuju surga. Jangan bataskan, jangan hatkan bahawa jalan itu hanya haji mabrur saja. Bagaimana dengan orang yang susah? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Yasiru walatu asiru berilah kemudahan jangan susahkan orang. Basiru walatu nafiru tebarkan kabar kegembiraan jangan buat orang bersedih hati dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Taala. Maka petang ini kita akan bahaskan apa sahaja jalan-jalan menuju surga menurut wahyu daripada Sayyidina w Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mana ala salasabanatin? Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Faadabah huna dia didik, dia memberi adab sopan santun, budi bahasa yang baik. Wa zawajah huna dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa -baik. ahsana ilahinya dia tak berhenti buat baik sampai meninggal, sampai maci menghadap Allah. Apa janjina bili akhir hadis ini, falahul jannah maka surga lah bagi dia. Jadi yang tak boleh berangkat pergi haji, mungkin dia banyak wang simpanan, tapi Allah tak perkenankan disebabkan kesihatan maka jangan berduka. Ada anak perempuan, Nabi menjanjikan manalasalas abanajil. Siapa sahaja Yang membesarkan, mendidik sehingga anak itu menjadi muslimah yang baik. Wa zawajahuna dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa -baik. ahsana ilahina dia buat baik sampai mati. Nabi menjamin, Nabi beri garanti. Falahul jannah maka surga lah bagi dia. Oleh sebab itu maka bila kita saat ini ada anak perempuan, lalu kemudian datang seorang perempuan berapa tadi ya Rasulullah? Tiga, bagaimana kalau dua? Maka Nabi katakan dua pun juga. Maka bila perempuan tuan-tuan ada dua anak perempuan, jaga lah dengan baik, beri dia pendidikan yang baik, sehingga dia menjadi muslimah yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dan Allah kalau sudah berjanji petang siang malam lima kali kita katakan selepas azan, Inna Kala Tuhfli Ful. Mia, Allah tak ingkar janji. Siapa yang cakap mencentuh Nabi? Dari mana Nabi dapat? Dari Jibril. Bagaimana Jibril boleh tahu? Wama yantiqo anil hawa. Allah tidak katakan ini dari hati Muhammad, ini daripada akal Muhammad. Tapi dia katakan alamah husadi dulqwa yang diajarkan dia yang memiliki kekuatan, yaitu Jibril alaihissalam yang langsung dapat berita kabar itu. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang lalu tak dapat kita ulangkan balik Maka kata pepatah Arab Lantarji'al ayyamul lati malads Yang lalu tak dapat diulang kembali Andai anak-anak perempuan kita tak sempat kita didik Kerana kesibukan mencari nafkah Mencari penghidupan Maka kita pernah cucu punya anak Munya generasi yang selanjutnya Maka itu kita didik dengan baik Dengan pemahaman Islam yang baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan itu. Ada suatu ungkapan, kalimat orang sangka kan ini hadis. Sebenarnya ini bukan hadis, tapi kata-kata hikmah. Adnisa imadul bilad, perempuan itu tiang negeri, tiang negara. Ila salahat salahatil bilad. Kalau perempuan itu baik, maka negeri ini menjadi baik. Wa idha fasadat fasadatil bilad. Kalau negeri itu banyak perempuan yang rosak, maka rosaklah dia. Mengapa demikian? Bila seorang perempuan mendengarkan kajian, dia sampaikan pada suami dia, dia sampaikan pada anak menantu dia, maka dia lebih didengar. Maka kalau saya sampaikan taskirah pada seratus lelaki yang mendengar itu, mungkin semuanya. タピアンブランニーマニャンペイカンサンペイクロマキティングアリマプルウセジャー、ダニアンリマプルウエット、ディサンペイカン、ディアれルカン、ティングアリマセジャー、ダニアンマンディングアリエット、プロンプワン、スラトスオラン、ディアバワークロマキディングアールスウァミニャンスラトスオラン、ディングアールアナニャンスラトスオラン、ディングアールマ マカヤンスラトスイ t ボーレンメンジャリドウアトティガラトス l a ス i hebat dia karena ada perempuan perempuan sebagai ibu perempuan sebagai adik perempuan sebagai anak perempuan sebagai guru maka Nabi menyampaikan dari kecil lagi. Manala salah sabanatin, engkau didik tiga anak perempuan. Faadabahuna, engkau beri dia adab sopan santun, tutur kata, budi bahasa yang baik. Wajah-wajahuna, engkau nikahkan dia dengan orang baik-baik. Tapi tak cukup hanya setakat sampai pernikahan saja. Waahsana ilahimna, engkau buat baik sampai bila seorang ibu mendidik anaknya sampailah anak itu. Menghadap Allah Swt. Anda setengah orang menganggap bila anak dia sudah duduk di pelaminan dia pun meneteskan air mata kebahagiaan saya teramat senang. Kenapa puan senang? Kerana tanggungjawab saya terhadap anak saya pun sudah selesai dengan pernikahan ini belum. Karena Nabi mengatakan waahsana ilahina buat baik sampai kematian datang. Dan janji daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falahul jannah, maka surga lah baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti selepas saya sampaikan taskirah ini 45 sampai 60 minit satu jam, kita akan bukakan soalan, saya akan jawab yang boleh saya jawab, insya Allah. Yang kedua, ada seorang imam. Bila Nabi mengutus mengirim pasukan perang maka dia ada dua, satu panglima perang, seorang lagi adalah imam yang membimbing sembahyang berjamaah. Imam ini setiap kali selesai wala balin ba amin, dia baca kulullah. Selepas tu baru dia baca ayat. Selepas dia baca kulullah wahadunillahussamaadulamyalidwalamyuladwalamyakullahuqufuanahad, baru dia baca ayat lain. mana kata rakaat kedua hari itu bila hikmah baling amit dia ulang baling baca Quran Allah lepas itu barulah dia baca ayat yang panjang maka sahabat yang ikut berperang ini menyampaikan berita ini meminta fatwa kepada Nabi kerana Nabi tak pernah ajarkan ini Nabi tak pernah suruh orang bila engkau jadi imam baca fatihah lepas tu baca Quran Allah baru engkau baca ayat lain Nabi tak pernah ajarkan, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh. Tapi imam ini buat sendiri. Maka mereka ingin fatwa bolehkah, haramkah, makruhkah, mubahkah. Maka datanglah sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya tuan imam yang engkau kirim bersama pasukan kami itu melakukan perbuatan yang berbeza dengan yang selama ini engkau buat. Apa dia kata Nabi? Dia selalu baca kulwalah. Selepas itu baru dia baca ayat maka Nabi suruh dia panggil panggil imam kamu saya nak tanya、dia. tuan imam ya apa sebab awak baca kulhwallah selepas baca al-fatihah lepas baca kulhwallah baru baca ayat lain dia katakan ini uh ibbuha ini aku saya uh ibbuha bukan main senang cinta kepada kulhwallah ini Maka apa kata Nabi Sallam Sallam? Hubuka iyya ada kalakal jannah. Saya hanya menyampaikan hadis yang ada menyebut kata jannah saja. Karena judul tajuk kita adalah amalan-amalan, jalan-jalan yang boleh membuatkan orang masuk ke dalam surga. Ini uibuha. Aku amat sangat senang dengan kulluallah itu. Apa jawab Nabi? Hubuka iyya cintamu kepada kulluallah itu. Adakah Al Aljannah membuat engkau masuk ke dalam surga? Uh senang betul. Hanya kerana kulhwallah orang boleh masuk ke dalam surga. Apa isi kulhwallah itu? Kulhwallahu aha. Esa tak berbilang, tunggal. Allahus sama meminta hanya kepada dia. Lam yalid dia tidak beranak. Walam yulat dan dia tidak pula diperanakan oleh manusia. Bila ia beranak maaf maka dia mengeluarkan nifas dan nifas adalah najis tak mungkin yang bernajis itu Tuhan maka kalau dia pula dilahirkan manusia maka dia berasal daripada tempat yang hina maka dia pun tidak Tuhan sampai hari ini masih ada orang yang mempertuhankan yang beranak dan yang diperanakkan siapakah dia yang beranak dan tetap disembah Dia adalah Maryam, mereka menyebutnya Santa Maria. Siapakah dia yang diperanakkan oleh manusia, dilahirkan daripada rahim? Dia adalah Isa, Analis Salam. Oleh sebab itu, ketika engkau cinta kepada empat ayat ini masuk dia ke dalam hatimu, tangkai jantungmu, maka engkau akan selamat daripada kekufuran. Nabi menjamin. Fubuka iyyaha. Cinta Engkau kepada surah ini ada kalakal jannah maka membuat Engkau masuk ke dalam surga. Bagi kita yang mengamalkan banyak surah lalu satu di antara surah itu kita pilih untuk diamalkan melazimkan diri sama semua Quran kalau mullah tapi satu di antara yang lain memiliki keutamaan di antaranya adalah kulwalah dalam kitab Musnad Ahmad bin Hamal. Seorang sahabat membaca kulhwallah. Dia baca dari salat isya sampai subuh. Wudu isya dia bawah kepada sembah yang subuh. Sahabat yang mendengar membaca sahabat ini dari isya hingga ke subuh, dia sampaikan ke nabi. Kenapa nabi tak pernah suruh, nabi tak pernah buat, nabi tak pernah ajarkan ayat orang beriman bacalah ayat kulhwallah daripada isya sampai subuh. Begitu disebutkan dalam kitab musnah Karya Imam Ahmad bin Hanbal Yang kita kenal dengan Imam Hanbali Maka datang sahabat Mengadukan ini perbuatan yang tak pernah dilakukan Ya Rasulullah ya, Ini ada seorang lelaki Dia baca qulhuallah dari Isya' Sampai kepada sembahyang subuh Apa hukum perbuatan ini? Kata Nabi SAW Inna haa la ta'adilu thuluthal Qur'an Sesungguhnya Ia sama seperti sepertiga Al-Quran Satu surah itu sepertiga Al-Quran Dua kali dia ulang dua pertiga Al-Quran Tiga kali dia ulang Maka ia sudah menghatamkan beberapa kali Al-Quran Dalam satu malam Tapi jangan kerana sudah membaca tiga kali Lepas itu tak lagi membuka Al-Quran Bahawa ianya sepertiga Al-Quran Memang tak dapat ditolak Hadisnya sahih dan bagi yang suka mengamalkan itu banyak banyak. Kulwullahu ahad, Allahu ssa'ad, lam yalid walam yulad, walam yakulhu kufun ahad. Kulwullahu ahad, Allahu ssa'ad, lam yalid walam yulad, walam yakulhu kufun ahad. Ada salat yang memang ayatnya ditentukan oleh Nabi. Kulwullah di antaranya adalah salat khabliyah subuh. Rakaat pertama kuliyah ayuhal kafirun. Rakaat kedua kulwullahu ahad. Apa komen? Daripada Al-Imam Al-Syahid Sayyid Qutub Dalam kitab Fizila lil-Quran Mengapa ayat itu yang dipilih Rasulullah Engkau boleh bersahabat dengan Kristian Engkau boleh berteman dengan siapapun yang berbeza agama dan keyakinan dengan engkau Engkau boleh berjiran tetangga dengan orang yang tidak seagama dengan engkau Tapi insya Allah hatimu akan kuat Kerana pada rakad pertama engkau sudah katakan, wala anabidu ma'budum, wala antum anabidu nama Muhammad, lakum dino kom, waliadin. Sedangkan pada rakad kedua engkau kuatkan dalam hatimu, kul, kul, katakan ya Muhammad. Maka untuk ayat ini juga berlaku pada umat Muhammad. Kul, wahai umat Muhammad, wallahu ahuatnya yang tunggal esa tak berbilang, Allahus Sama. Mintalah hanya kepada dia sahaja Lam yalit dia tak beranak Walam yulat Dan dia tidak diperanakan Amalkan ini Dibaca di dalam salat Dibaca dalam zikir Banyak-banyak dizikirkan, diamalkan Maka Nabi menjaminkan Hubuka iyyaha cintamu kepada surah ini Adakhalakal jannah Membuat engkau masuk ke dalam syurga Yang ketiga Man bina masjidan. Siapa sahaja yang membena masjid, banallah mitlahu baitan fil jannah. Maka Allah benakan untuk dia satu istana di dalam surga. Bagi kita yang sudah diberikan Allah kelapangan rezeki, membeli tanah diwakafkan visabilillah. Maka tanah wakaf yang sudah diberikan di jalan Allah. Tidak boleh diambil kembali. Alaih Dufihi Batih. Seseorang yang mengambil hibahnya kal kalbi ladiya Audu Ilakaihi. Maaf kasar ungkapan cakap Nabi ini, tapi mesti juga disampaikan kal kalbi seperti seekor anjing ladiya Audu Ilakaihi yang kembali menjilat muntahnya. Empat rukun wakaf. Wakif orang yang berwakaf. Mawquf alaih Orang yang menerima wakaf disebut Nazir Mawquf bih Tanah yang diwakafkan Sirat ijab dan kabul Aku wakafkan tanahku ini Untuk membina sebuah masjid Aku terima Kata Tuan Nazir Maka saat itu bersiap pelak Membina sebuah istana di dalam surga Masya Allah Kita baru saja tadi Sembah yang zuhur Di masjid Bukit Aman Maksud Masjid yang besar Membina masjid dengan harta Tak ada harta Membina dengan kuasa Mungkin dia tak ada harta Tapi dia punya kuasa Oleh sebab itu Bila kita tengok Raja-raja Melayu zaman silam Setiap kali dia sampai ke sebuah negeri Dia akan bina masjid Sampai hari ini Di semenanjung Melayu Dari mulai ujung Sumatera Sampailah ke Malaika Kita lihat Tengok masjid-masjid besar Apa yang mereka inginkan Membina masjid Membina sebuah istana di dalam syurga Maka ketika baginda Nabi SAW sampai ke Kuba pada hari Isnin Empat malam di Kuba Malam Selasa Malam Rabu Malam Khamis Malam Jumat Hari Isnin Nabi sampai Empat malam tegak satu masjid Begitulah semangat masyarakat Kuba membangun masjid Hari ini kita pergi Umrah, sholat di Masjid Kubah. Siapa yang sholat sunat di Masjid Kubah, sama seperti mendapatkan pahala Umrah adzshohi. Tapi ada yang lebih utama lagi daripada itu. Berapa di antara kita ini sholat di Kubah, mengalir pahalanya kepada mereka yang sudah mati menghadap Allah Subhanahuwataala. Mungkin jasadnya tak lagi bersisa. Tapi ada yang tetap mengalir dan setelah dia mati menghadap Allah dibangkitkan daripada kuburnya. Ida sama umfatarat langit terbelah. Wa idal kawaki bunta sarat. Semua yang ada planet semua hancur. Wa idal biharufujirat lautan dinaikkan ke darat. Wa idal kuburumu asirat. Semua yang dikubur dibangkitkan kembali menghadap Allah. Di antara yang mendapatkan surga Bahkan bukan hanya sekadar masuk ke dalam surga Tapi dia mendapatkan sebuah istana yang megah Orang yang membina masjid Afrika utara Pertama kali sampai seorang muslim ke sana Dikirim oleh Umar ibn u l k h a t t a b Sayyidina Umar mengirim Amar bin As Beserta pasukannya Untuk membebaskan Afrika Daripada penyembahan berhala Maka kota itu bernama Fuspat. Merubah pada masa dinasti Fatimiah menjadi Al Kaherah. Kaherah kata kita saat ini ada satu masjid tertua dan paling ramai pada saat malam nuzul Quran. Sohmbah yang tarawih ramai kaum Muslimin. Masjid itu diberi nama Masjid Amr bin Aus untuk mengenangkan orang yang pernah membenahnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Hari Jumaat Nabi bertolak dari Kuba menuju Yastrip. Nabi berhenti sejenak di Kampung Bani Salim. Di Kampung Bani Salim Nabi solat. Tempat Nabi solat berjamaah itu tegak lagi satu masjid. Disebut dengan Masjid Al Jum'ah kerana orang ingin. Mengabadikan tempat sujud kening Nabi ke tempat yang suci itu, maka diambil barokah mendirikan masjid al-jum'ah, masjid Kubah, masjid al-jum'ah, melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Yaserit, merombak nama Yaserit menjadi al-Madinah al-Munawwarah, maka berdiri lagi satu masjid yang disebut dengan masjid Nabawi, kecil, sederhana, ma bayna bayti wa mimbari. Antara mimbarku dan rumahku Bersama Aisyah Baitun Mabaiti antara rumahku Wa mimbari dan mimbar tempat aku Menyampaikan khutbah Raudatun min riadil jannah Ada satu diantara taman-taman syurga Maka bagi kita yang diberikan Allah Kelapangan kelimpahan rezeki Diwakafkan untuk membina masjid Bisa semuanya Boleh kita bina semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Andai tiada kemampuan, kata kaedah fikih, ma layudraku kulluh, ma layudraku kulluh, layudraku kulluh, ma layudraku kulluh. Bila tak boleh semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Saya boleh tanahnya saja, saya boleh dindingnya sahaja, saya boleh atapnya saja. ma layudraku kulluh, layudraku kulluh. Kalau tak boleh semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kerana ini salah satu daripada jalan menuju surga Allah Subhanahu Wataala. Yang keempat, Nabi saw menjanjikan mendengar hadis membenar masjid tentu orang miskin fakir yang susah hati berduka cita dia boleh masuk ke dalam istana surga kerana dia kaya sedangkan aku yang miskin susah papa tak boleh mencium surga maka disitulah keadilan Islam. Nabi menjanjikan untuk mereka yang tak memiliki harta mansalla isnatay ashrata rakaat. Siapa yang bersembah yang melaksanakan salat isnatay ashrata rakaat. Dua belas rakaat fil yomi walailah sehari semalam. Dua belas rakaat sehari semalam. Yang mana dua belas ini? Apakah masuk kabilah bakhilah takyat al masjid? Dijelaskan dalam kitab sunan at-tirmidzi. Empat rakaan sebelum zuhur. Dua rakaan selepas zuhur. Dua rakaan selepas maghrib. Dua rakaan selepas isyak. Dua rakaan sebelum subuh. Inilah yang disebut dengan sunnah mu'akkadah. Empat rakaan sebelum zuhur. Tetap dua rakaan, satu salam. Dua rakaan, satu salam. Dua rakaan selepas zuhur. Dua rakaan selepas maghrib. Dua rakaat selepas asyshah, dua rakaat sebelum subuh, itulah dia dua belas rakaat rawatib sunat muakat, mula zama, istiqamah tak putus sampai akhir hayat kecuali sakit, musafir dan uzur syar'i maka Nabi menjanjikan manba masjidan bagi siapa yang sanggup membina masjid saya tak boleh membina masjid karena kelapangan ruzki tak diberikan, tak dilimpahkan Allah. Maka Nabi menjanjikan bila kamu boleh memberikan tanah wakaf, sila wakafkan tanah. Bila kamu boleh benarkan dinding, atap, jendela, pintu, apa yang ada pada diri kamu. Tapi bila tak boleh, maka Nabi berikan mansalla istnatai ashrata raka'ah. Siapa yang salat dua belas rakaat, bunyalah bidad baytun. Bunia dibinakan, dibuatkan untuknya, ditegakkan bagi dia. Baytun Firjanah adalah satu rumah tempat tinggal di dalam surga. Nabi tak hanya mengatakan ia masuk surga, tapi Nabi mengatakan dibenarkan satu tempat baginya di dalam surga. Bagi kita yang selama ini sudah melaksanakan solat sunat rawatib ini, alhamdulillah. Tapi setengah orang berfikiran awak tak sembahyang kembaliyah dah? Kembaliyah ini sunat. Apa makna sunat? Dilaksanakan berpahala, tidak dibuat, tidak apa-apa Inilah yang membuat orang tidak membuat qabliyah Maka setelah ini kita berazam dalam hati Bila dibuat berpahala, bila tidak dibuat boleh jadi menjadi apa-apa Bukan menjadi tidak apa-apa Karena sebabnya adalah ada janji Allah lewat melalui mulut Rasulullah iaitu membinakan sebuah tempat di dalam syurga sudah keberapa? sekarang kelima tak ada ikhtilap yang kelima Nabi masuk ke dalam syurga manakala ia memandang ke belakang ia tengok seorang perempuan bukan seorang lelaki dia masuk ke dalam syurga Orang pertama masuk ke dalam surga Syidul Anbia wal Mursalin, Syidul Khalaik Ki Ajma'in, Syidul Arab wal Anjam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ia masuk, dia pandang ke belakang seorang perempuan yang pertama kali masuk Islam perempuan Khadijah. Yang pertama kali masuk ke dalam surga Nabi memandang juga perempuan. Lalu Nabi bertanya siapakah perempuan ini? Dia adalah orang yang membesarkan anak yatim. Maka janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak wakafirul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini filjannah seperti ini di dalam surga. Wa farraja bayna ismaahi, Nabi menjarangkan antara dua jemarinya, as-sababahul wusta, telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya, begitulah dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah perempuan yang memberikan pertolongan kepada anak yatim. Sebaliknya orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang yatim, dia bukan sekadar tidak masuk ke dalam surga, tapi Nabi mengatakan dia adalah yuqazibu bidin arayta lizi yuqazibu bidin. Tahukah kamu siapa sahaja orang yang mendustakan agama ini? Fadzilkan laziyatul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Dalam ayat lain Allah katakan faamal yatima anak yatim. Falat anhar jangan kau berkata keras dan kasar kepada mereka. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang menahan rezekinya untuk tidak dia berikan kepada yatim? Maka dia sesungguhnya sedang memakan sebahagian harta yatim yang dititipkan Allah melalui tangannya. Dia kata saya tak pernah makan harta anak yatim. Allah berikan harta yatim itu ke dalam tanganmu, tapi engkau menahannya. Itu yang disebut Allah Allahina Yakuluna Amwalal Yatama Zulman orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Inna ma Yakuluna Fi Mutunih Nara. ママカンアピンラカ、ディ a ランプロット、マ a カ。マニャントニアン u イアテン、マニャナンカンハティアナイアテ a ママスオカンケダ s ンスウルガ、タピディシャンピングイッ h a プラ、a ニャ a アカ a アイアテン、マンデ i スタカンアガ u ママカンハッタア e イアテン、ヤ d リー a ィルボトゥン、マ t ギルガデ i l h a プ i m seperti air yang berada di atas api Kapalio alafidah, apinya sampai ke tangkai jantung tak terbayangkan panasnya bila api itu sampai keluar kulaman al dijaz juluduhom, manakala kulit mereka melepuh hangus terbakar hitam, badal najulud dan kayraha, kami ganti dengan kulit yang baru, begitulah seterusnya kami ganti dengan kulit yang baru, manakala kulit itu hangus melepuh terbakar menghitam, kami ganti dengan yang baru. Supaya apa? Dia rukul adab supaya mereka merasakan sakitnya adab yang dulu mereka dustakan di hadapan Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah puan-puan tuan-tuan yang sudah maka sesungguhnya Allah Subhanahuwataala menjanjikan ini, tapi tentulah dengan syarat-syarat yang akan kita bahaskan selanjutnya tetap memberikan bantuan santunan pertolongan kepada anak-anak. Yang diuji Allah dengan kematian bapanya Siapa yatim itu? Man mata abuhu mati bapanya Walam yablughul hulm Belum lagi akil balik Nah ke dalam kitab fiqah dikatakan Al yatim, yatim adalah Man mata abuhu mati ayahnya Meninggal dunia Walam yablughul hulm Belum akil balik Bila ia sudah akil balik Maka tidak lagi yatim kata setengah ulama. Sedangkan pendapat Abdullah Ibn Abbas, ia tetap yatim selama ia belum boleh berusaha mencari nafkah. Tapi bila ia sudah mampu, maka ia tidak lagi dikatakan yatim. Berdasarkan hadis daripada riwayat Sunan Abi Dawud, hadis riwayat Abi Dawud mengatakan la yutma ba'ndal ihtilam tiada disebut yatim bagi siapa sahaja yang sudah akil balir. Bagi wanita, bagi perempuan, bagi lelaki yang sudah akil balik meninggal ayahnya maka dia tidak lagi disebut yatim. Tapi bagi pendapat Abdullah ibnu Abbas sampai ia boleh mencari nafkah maka ia disebut yatim. Bila ada ustaz berceramah jangan bagi santunan pada dia. Dia tidak lagi akil balik. Dia pakai pendapat yang pertama. Tapi bila dia pakai pendapat Abdullah ibnu Abbas dia sudah university. Kenapa masih bagi santunan? Sebab dia belum lagi boleh menafkahi dirinya, belum lagi dapat mencari penghidupan. Maka ia tetaplah kita berikan bantuan sebagai orang yang yatim. Likul lisa aradin hasanat. Setiap helai rambutnya hasanat. Jamak mu annas salim. Kita selalu mengatakan ramana atinak fit dunya hasanah. Tapi dalam hadis ini dikatakan Likulli syaratin Setiap helai rambutnya Hasanat Mu'amnas Salim Syaratin Satu rambut Andai Nabi mengatakan Likulli syaratin Hasanat Setiap helai-helai-helai Ada kebaikan-kebaikan-kebaikan Tapi Nabi tak berkata demikian Likulli syaratin Satu helai Hasanat Kebaikan-kebaikan Itulah mengapa selepas kita bagi dia, kita sapu kepala dia kerana Nabi memberikan janji yang masya Allah, subhanallah kerana ia sudah kematian bapanya lama dia tak mendapatkan kasih sayang saat itu dia merasakan kesejukan hati batipnya, tapi sesungguhnya manfaat daripada menyapu kepala anak yatim tidak sahaja bagi si yatim, tapi bagi orang yang menyapunya. Semacam terapi penyembuhan daripada penyakit keras hati kerana ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ya aku ini terkena penyakit. Yasku mengadu melapor kepada Nabi tentang kaswatil qalbi hatinya yang keras, susah nak menerima kebenaran. Maka kata Nabi, Ataimil masakin beri makan orang miskin, Wam saharak saliatin. sapu kepala anak yatim maka ketika kita sapu kepala anak yatim pertama kebaikan kebaikan dari rambutnya yang kedua melunakkan hati yang keras yang ketiga mendapatkan tajuk kita petang ini salah satu jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wataala yang keenam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, bagaimana bila orang itu mati syahid? Maka Nabi mengatakan, bila mati syahid yang memperoleh hikmah, dia tidak merasakan sakaratul maut. Sedangkan kita tiap pagi petang mengatakan Allahumma hawin alaihna, pisakaratul maut. Dia tak merasakan sakaratul maut, ilakal kursi, hanya seperti cubitan pada kulit saja. Sesakit-sakit cubitan, begitulah dia rasakan kematian. Yang kedua, ia tidak merasakan azab kubur. Yang ketiga, ia tidak merasakan hisab. Sedangkan kita meminta walafwa in dal hisab. Tiga tak ia rasakan. Maka kata lelaki ini kalau begitu izinkanlah aku mati jihad fi sabillillah ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak langsung berikan izin. Nabi tanya pada dia, Allahamin ummin. ibumu masih ada lagi adakah bundamu? dia menjawab n abi, men 'am maka kata nabi jalan menuju surga yang keenam ilzam rijlayha f a s a m m a l jannah ilzam rawatlah jagalah rijlayha tapak kakinya f a s a m m a l jannah t a m a hunaka s a m a artinya disana engkau jaga tapak kakinya Fasam al jannah, kau dapat di surga di sana. Maka ada ungkapan dalam hadis lain mengatakan al jannah tu tahta, al jannah tu surga, tahta di bawah akdam tapak kaki ummahat, ummahat jamak daripada umun,、um、umun ummani ummahat, al jannah tu tahta akdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki bunda. Saya panggil anak saya. Nak bagi tahu, engkau patuh pada ayah, tapi belum jumpa lagi hadis surga di bawah tapak kaki Ustaz. Nabi hanya berkata il Zamrijilaiha, engkau jaga, engkau rawat, engkau buat baik, engkau berbakti kepada ha dia fasam maljannah, kau dapat di surga di sana. Maka bunda luar biasa. Maka Nabi mengatakan om muka, om muka. Um ah so si、perempuan ul、um um um si、menyusukan Perempuan melahirkan Bila ada lelaki ingin dapat tiga Bolehlah cuba yang tiga Mengandung, melahirkan dan menyusukan Sampai hari ini Inilah yang tak boleh dibuat Ada suatu makhluk yang tak ada pada diri lelaki Tapi ada pada perempuan Dan ianya diambil dari asma'ul usnah Anarrahman Aku ni rahman Kata Allah Syakaktur rahim min ismi Rahim bukan bahasa Melayu. Rahim bukan bahasa yang kita pakai, tapi Rahim adalah bahasa yang diambil dari Asmaul Husna. Anar Rahman. Aku ni Rahman kata Allah. Shakkatul Rahim wajal tu lalu isman min ismi. Aku ciptakan ia dari Namaku. Man wasallahu wasall tuhu. Siapa yang menyambung maka akan aku sambung dengan dia. Perhubunganku. Siapa yang memutus p e r h u b u n g a n silaturahim, maka aku putus pula hubungan dengan dia. Maka, Bunda adalah karamah yang sangat besar. Tempat k a Tem、ok、r a、ah、m a t bukanlah kuburan tua, tempat keramat bukanlah pokok yang rimbun rindang, tapi karamah kemuliaan adalah ketika ibu berada di tengah kita, seorang sahabat kematian ibunya. Meleleh air matanya. Yang lain datang memberikan nasihat, mengapa engkau menangis? Yang lalu tak dapat diulang kembali. Kulunak sinza ikatul mau setiap yang mati meras hidup merasakan mati. Sabarlah, maka sahabat menjawab, aku menangis bukan kerana ia meninggal dunia, tapi yang kusedihkan kerana aku tak lagi dapat membasuh tapak kaki yang darinya adalah aku memperoleh surga. Nasalah dia meninggal dunia. Memanglah kita siap menghadapi kematian, tapi yang ku sedihkan adalah manakala berhentilah amal yang utama. Aku tetap boleh solat tahajud, aku tetap boleh membaca Al-Quran, tapi ada amal utama yang dijanjikan Nabi. Ilham rija leha. Engkau jaga, engkau urus, engkau pelihara tapak kakinya. Fatham mal jannah bila ia masih ada. Pulang kita kembali dari sini. Kita mulai perbaiki hubungan kita yang mungkin ada luka di hatinya. Bila galah patah boleh disambung kaca, boleh direkat kembali. Tapi hati luka kemana obat akan dicari? Maka tak ada tempat lain kecuali bersimpul dan meminta maafnya. Maka disitulah turun kemuliaan yang dijanjikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh. Orang masuk ke dalam surga itu adalah kerana sesuatu yang sudah dia jual kepada Allah Subhanahuwataala. Inna Allah istara. Sesungguhnya Allah sudah membeli. Baik yang dia menjual, istara yang dari membeli. Inna Allah sesungguhnya Allah istara sudah, sudah membeli. Apa yang dibeli Allah? Min al mu minina dari orang beriman dua. Anfusahum diri mereka Nyawa mereka Wa amwalahum harta mereka Bi anna lahumul jannah Bahawa mereka diberikan syurga Nyawa Sesiapa sahaja yang memberikan nyawanya untuk agama Allah Maka dia sudah berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah perniagaan yang paling beruntung Saya ada uang ringgit Puan ada emas Saya bayar senilai itu dengan harga emas, satu gram emas dibayar dengan wang ringgit, balance seimbang. Tapi manakala surga dibalas dengan nyawa, maka itulah perniagaan yang paling menguntungkan. Makanya kata Nabi saw. Rabi'ah Suhaid, Rabi'ah Suhaid, Rabi'ah Suhaid. Suhaid seorang pemuda, merantau dari Rome, Roma. マカカカカ a カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ i n カカ n カカカカカカカカカカカカカカカカカカ a カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ a カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ i n カ i n カカカカ a カカカカカカカカカカカカカカカカカ a カカカカカカ a n カ a カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ Bahwa hartanya sudah dibeli Allah dengan surga, dia tinggal, dia pergi sebatang kara menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada akhirnya mertuanya mengizinkan pergilah menantu ku pergilah bawa anak dan isterimu, tapi saat itu dia pergi bersepedian. Saat itu sahabat berkata, Syuhaimi rugi kerana hartanya tinggal. Nabi mengatakan tiga kali, rabiha Syuhaimi. Rabihah Suhaib Rabihah Suhaib Sahabat heran Mengapa Suhaib beruntung ya Rasulullah Hartanya sudah tinggal Kerana ia sudah membeli itu Dan Allah sudah membeli itu Dan dia sudah menjual itu Dengan sesuatu yang lebih hebat lagi Inna Allah hashtara minal mu'minin Allah sudah membeli dari orang beriman Amfusahum jiwa harta nyawa mereka Wa amwalahum harta mereka Bi anna lahumul jannah Dengan surga sebagai balasannya Hari ini Bila ada orang-orang Yang masuk ke dalam surga Karena menyangka ini harta saya Maka sesungguhnya Itu bukan punya kita Itu sudah lama kita jual Sebelum kita masuk ke dalam Merahim Buddha kita 何故言うの今日言うのですの時に、ハラム・マンジュアル・ボア・ピンガン、ハラム・マンジュア売コーネ・アマタ、ハラム・マンジュアル・カトゥ・ジャントン、何故言うの何故言うの Ini tanah sudah tuan jual dengan tuan fulan. Ya, saya akan jual lagi dengan tu. Kami tak mau beli, karena ini sudah dijual dan pembelinya pertama adalah Allah Subhanahu Wataala. Dengan apa Allah beli itu? Biaan Nalhu Muljana dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu Wataala. Selanjutnya yang ke lapan, yang ke lapan orang masuk surga karena doa. とんであなたが言うの Kata Nabi Musa kepada Allah, aku ingin tahu siapalah agaknya sahabatku nanti di dalam surga. Kata Allah, sahabat engkau nanti di dalam surga seorang peniaga daging, penjual daging di pasar. Dia tak katakan sahabat engkau nanti di dalam surga ustaz. Sahabat engkau di dalam surga adalah Mr President. Sahabat engkau di dalam surga seorang peniaga. Nabi Musa pergi ke pasar Dia tengok Seperti yang disebutkan Allah sifat-sifatnya Inilah orangnya Manakala dia tengok Rasa tak masuk akal Bentuknya bukan macam penghuni surga Tapi dia tak boleh melawan Allah Dia ikuti orang ini Terus dia ikutkan Lepas itu sampai ke rumah Penjual peniaga daging Memotong dagingnya kecil-kecil Lepas itu dia masak Lepas itu dia suapkan kepada seorang tua Setebelah makan kenyang Orang tua tadi berdoa Ya Allah masukkanlah anakku ke dalam surga bersama Musa alaihissalam Berapa banyak orang masuk surga? Kerana doa orang-orang yang salih Bisa boleh jadi dia ayah kita Boleh jadi dia bonda kita Boleh jadi dia isteri kita Boleh jadi dia tetangga sahabat jiran kerabat kita Maka Allah berikan keutamaan Makanya kita selalu meminta وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ Masukkan kami ke dalam surga Bersama orang baik-baik إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ Kalau kamu meminta kepada Allah فَسَأَلُهُ الْفِرْدَوْسِ Mintalah yang paling tinggi surga Firdaus Tapi jangan sendirian saja Makanya ketika Nabi sedang mendengar seorang Arab Badui berdoa, Nabi tegak ada seorang Arab Badui berdoa. Allahumma rahmani wa Muhammadan, walla tarhamma ana abadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Hanya kami berdua saja yang lain jangan. Kata Nabi doa engkau terbatas, maka engkau masukkanlah semua. Maka kita minta doa jama. Rabbana firlana. وَأَدْخِلْنَا رَبَّنَا حَبْلَنَا رَبَّنَا بَارِقْلَنَا kerana tidak hanya sendirian saja maka di tengah malam kita berdoa Ya Allah masukkan aku ke dalam syurgamu bersama Tuan Fulan bersama tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu diperkenankan Allah makanya berdoa jangan sendirian الْدَعِيُّ وَالْمُؤَمِّنْ فِي الْأَجْرِ سَوَى yang membaca doa Dan yang mengaminkan doa pahalanya sama. Syarikan mereka berkongsi dalam balasan pahala. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Ya Allah, kami akan menghadap Fir'aun, berikan kami keselamatan. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, "Kau doa uji baca awat hukumah." Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa seorang saja Musa, sedangkan yang mengaminkan adalah Harun. Amin, kata Nabi Harun. oleh sebab itu dalam hadis dikatakan layatamim malaun sekelompok orang berkumpul bayar doa umar ba buruh berdoa satu orang woyaminuhum sairuhum diaminkan yang lain inilah aja bahu mullah Allah mengabulkan doa mereka maka saya semasa pergi umrah pergi haji berdoa kepada Allah di tempat-tempat mustajab masukkan kami bersama jamaah kami siapa yang terlintas wajahnya saat itu sebut namanya tuan fulan sahabat saya Maka orang yang mendoakan saudaranya Anzohril Haib bukan di hadapannya maka apa kata malaikat dikirim Allah dalam Kitab Mustadrak Al Hakim. Amin. Kabulkan doa orang ini. Walakamisluh, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Manakala saya katakan, Ya Allah, aku tak dapat membalas kebaikan orang ini. Manazana ilaikom sesiapa sahaja yang sudah membuat baik pada kamu, fakatfiu balas. Kalau orang buat baik pada kamu balas hutang emas dapat dibayar hutang budi dibawa mati tapi dalam Islam boleh kita balas dengan yang lebih hebat apa dia doa sila movement doa senjata orang beriman hari ini orang lepas sembahyang dia langsung pergi saja awak saya tengok tak ada baca doa yang lama belum lagi diterima aku tambah baru ini orang sombong angkuh. doa itu otaknya ibadah k、um、i ー a, a, i、ah. a, i ah. a i ah. ini dihormati orang kerana otak karena ker isi yang ada di dalam kita pergi ke rumah sakit yang orang rosak otaknya mungkin f i s i k l サ dia lebih sehat daripada kita Tapi otak daripada tubuhnya sudah rusak dan ibadah itu ada otaknya dan itu adalah doa maka kita panjatkan doa kepada Allah semua anak buat anak masukkan aku ke dalam surga bersama si fulan bersama si fulan bersama sahabat bersama jiran sahabat ini masuk surga karena doa orang yang dia suapkan kebetulan saat itu ibundanya maka kata Nabi saw dia masuk ke dalam surga. Kerana amalnya juga ada Tapi kerana ada doa orang lain Berapa banyak kita ini sebenarnya Bak kata orang Melayu menumpang tuah Bukan tuah dari mulut kita Tapi dari doa orang-orang soleh Ustaz Somad doakan anak saya Doakan saya Selalu saya katakan doakan juga saya Kerana boleh jadi tah dari mulut yang mana doa itu Dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya yang ke sembilan Sembilan. Bila ada sepuluh berarti iktibar. Yang kesembilan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk bila kamu ingin tahu penghuni surga itu orangnya. Kemudian sahabat Abdullah bin Omar menengok melihat ini ka orangnya. Ia dia ambil selipah dia masuk ke dalam. Masjid wajahnya basah lepas air wudhu nampak air mengalir pada janggutnya bertamulah sahabat ke rumahnya ingin tahu dalam Islam boleh bertamu tiga hari tiga malam dia tengok tidur malamnya biasa sembahyang malamnya tak terlalu lama tidak dari isya sampai subuh makannya biasa tidurnya biasa ibadahnya pun biasa lepas tiga hari dia tanya tuan Masa kami duduk bersama Nabi dalam masjid, kata Nabi, engkau lah penghuni syurga. Tapi manakala aku tengok, engkau biasa-biasa saja. Tak ada yang lebih. Maka bolehkah aku bertanya, apa sebenarnya amalmu? Maka dia menjawab, aku solat seperti kamu. Aku puasa seperti kamu. Aku pun makan tidur seperti kamu. Hanya saja sebelum tidur, aku tak pernah menyimpan hasat dengki di dalammu. Sehingga bersihlah dia. Sesungguhnya yang memakan amal kita itu adalah hasad. Denki. Iyakum walhasada. Takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa'innal hasada sesungguhnya hasad. Ya'kulul hasanat. Memakan semua yang baik-baik. Kama takkulun narul hatab. Makanya doa kita dalam Quran diajarkan Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Wah ada khalil jannah tamal abrar masukkan kami dalam surga yang aziz ya gafar selepas itu minta kepada Allah subhanahu wa taala rabbinalfiilna zunnubana ampunkan dosa kami wali ikhwanina saudara saudara kami allahina sababuna yang sudah mendahului kami dengan iman walataj alfi kulubina jangan sampai kau jadikan dalam hati kami ril bila kita tengok tafsir apa makna rilan hasad dan hasap dendam kesumat. Sampai disimpan tujuh keturunan. Inilah yang merosakkan segala amal. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia masuk sorga karena kesucian hati. Inallah yang zuruilah aja samikup. Allah tak memandang tubuh badan kamu. Wa la ilah suarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yang zuruilah pulubikup. Yang dipandang Allah kesucian hati kamu. Di dalam hati inilah ada ria, ada sumah, ada hasad, ada dendki, ada dendam, ada marah. Di dalam itu juga ada iman, ada Islam, ada ridho, ada kenaah, ada tawakal, ada tawakku, ada rasa merasa bahwa diri paling hebat maka dihilangkan itu semua sebelum tidur malam. Siapa yang membuat kita sakit hati tadi siang renung sejenak, bayangkan wajahnya. Sebelum Ya Allah, si Fulan tadi menyindir aku dengan kata yang kasar, maafkan dia, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Tapi menceramahkannya yang senang, mengamalkannya berat. Pernah Ustaz buat, ya sakit di dalam. Mungkin kita berdoa juga, cuma bunyinya lain. Ampunkan dia ya Allah. Nak asyik ada、juga. kita. Kita coba cuba-cuba lah malam ni. hafal kaji kerana diulang nanti malam sebelum tidur berwuduk dulu kena baik duduk sebelum tidur sebelum itu solat sunat witir tiga rakaan kalau memang rasa-rasa susah untuk bangkit malam witir witir sebelum tidur dua sahabat nabi yang witirnya sebelum tidur pertama Abu Bakar Siddiq yang kedua Bilal yang kedua Abu Hurairah Abu Hurairah awsani khalili awsani Holly di orang yang aku sayangi berpesan kepadaku witr sebelum tidur. Sedangkan yang kedua Abu Bakar ya abba keren mata tu tiru Abu Bakar bila engkau sembahyang witr kata Abu Bakar mak adalah atamah selepas isya sembahyang witr lepas tu tidur. Tapi bila yakin bangun jaga tengah malam maka witr lah selepas tahajud. Yang tak boleh lah witr tani jangan dua kali witr bila yakin dalam semalap. Lepas isyak dia witir Bangun jaga malam Dia tahajud Lepas tu dia witir balik Kerana witir tiga Tambah tiga Tak lagi witir Al-witru Ganjil Berjumpa dua yang ganjil Menjadi genap La-witra ni Tak ada dua kali witir Dalam semalam Terakhir yang kesepuluh Yang membuat dia masuk surga adalah Tak lain tak bukan Di awal sudah saya buka dengan itu Tapi tak masuk dalam yang pertama Terakhir Al-hajjul mabrur Haji yang mabrur Man haja Sesiapa yang melaksanakan haji Falam yarfuz Tidak melakukan perbuatan rafas Walam yapsuk Tidak melakukan perbuatan fasik Kharaja Keluar dia daripada haji itu Kayaw mawaladat hu'ummuh Seperti anak yang baru keluar dari maaf perut ibu rahim bondanya Maka kalau sudah kecil bersih Maka tak ada penghalang dia dengan surga Maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahuwataala. Tapi dengan syarat dua: dalam yarfus tidak melakukan rafas, dalam yabsuk tidak melakukan perbuatan fasik. Rafas dengan fasik sama-sama tak elok, sama-sama buruk. Tapi ada beza. Kalau rafas dia lebih pada seksual, sedangkan fasik semua perbuatan yang buruk. Sama juga dengan salat. Inna salatatanha anilfaqshai walmunkar. Mungkar semua yang buruk Sedangkan fahsyat Seksual, kejahatan seksual Kerana ada orang yang baik Majin menderma Tapi dalam masalah fahsyat Rafas dia sangat jahat Maka kejahatan dalam Islam dibagi dua Rafas, fasik Fahsyat, mungkar Orang yang sudah balik daripada haji Matanya turun ke bawah Kalau ke atas berarti dia sudah Kena fahsyat Ustaz tadi tadi ke atas menengok kamera. Itulah sepuluh. Nanti bila ada orang bertanya tadi apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ada sepuluh. Apa-apa saja dia ada insya Allah di youtube.com. Terima kasih. Enam puluh minit tadi pukul dua setengah sekarang pukul tiga setengah. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang taif. 何を言うか分からないと言うか分からないと言うか分からないと言うか分からないと t うか Engkau pun tidak masuk surga kerana amalmu wala'ana Aku pun tak masuk surga kerana amalku Lalu kenapa masuk surga? Illa'ayyata'hammadani'allahu birahmatih Masuk surga kerana rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang sepuluh amalan tadi Mengundang turunnya rahmat Allah Manakala kita santunkan anak yatim Turun rahmat Allah Manakala kita doakan saudara, datang rahmat Allah Manakala kita bina masjid, ini hambaku sudah mampu mengalahkan nafsu syahwat hartanya Maka turun rahmat Allah Bukan kerana kita bayangkan seorang hamba membuat daging, bawa pulang ke rumah, dia masak, dia suap Takkan kerana itu dia masuk surga Lalu kenapa? Turun rahmat Allah melihat kelembutan hatinya Bahkan dalam hadis tentang Bani Israel dikatakan Fi kulli kabidin ratbin sadaqah Dalam setiap hati yang lembut ada nilai sadaqah Ada semut di dalam gelas Sedang berenang-renang Lalu orang tarik keluar Semut Apalah arti sebuah seekor semut? Dalam Islam semut pun menjadi turunnya rahman Allah maka dalam hadis sunan nasai dikatakan la ya bulan naahadukum fil johari jangan kamu maaf maaf jangan kamu kencing di lubang tanah kenapa dalam syarak hadis itu dikatakan maskanul hasyarat kerana lubang tanah tempatnya semut maka nabi Musa nabi Sulaiman alaihissalam Ya Ayuhanamul Dhuqul Masakinakum, Hai para semut masuklah kamu ke sarang-sarang kamu. Kenapa? Kerana bila kamu tidak masuk, pasukan Sulaiman Yaktiman Nakum Sulaiman Wajudhu Sulaiman dan balasan teraanya akan memijak dan kamu akan mati. Fatamastama bahwa ika tersenyumlah Sulaiman mendengar itu kerana rahmat sayang. Kepada makhluk itulah turun Rahmat kasih sayang Allah Makanya dikatakan ketika Nabi mencium Hassan dan Hussein Nabi cium Hassan dan Hussein Datang seorang Arab badui bernama Abis Ibn Al-Aqra' Saya ada 10 anak lelaki Seorang pun tak pernah saya cium Apa kata Nabi? Ar-rahmuna Yar'amuhumur <Suluhai> Rahman Hanya orang yang penyayang Pengasih sahajalah mendapatkan k say say a sayang Allah。Allah yang maha mulia akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kesepuluh amal tadi mengundang rahmat Allah subhanahuwataala Or orang yang t a k b む r orang yang む a s a む maka sesungguhnya dia sudah menghanguskan rahmat yang akan turun ke dalam hatinya tidak akan turun rahmat kasih sayang Allah Kedalam cawan yang kotor Berisi hasad Dendam kesumat Ammarah Maka inilah jihad yang berat Raja'na minal jihadil asgar Ilal jihadil akbar Kita kembali dari jihad yang ringan Melawan musuh Kepada jihad yang besar Apa dia? Melawan diri sendiri Melawan dendam Melawan pelit Melawan marah Melawan derhaka Melawan segalanya Itulah yang sepuluh tadi Wallahu'alaikumussalam Alhamdulillah. Saya ingin berikan dapat sedikit penerangan. Kalau terhadap yang sahaja semayang tengah kita juga mengurangkan ter. Kalau yang begitu tak misalnya, dan itu sebenarnya berbeza. Kita boleh cuba masanya kita guna kawan. Walaupun begitu, sebelum kita menaikkan sudah dimenuntaskan dari penilaian. Ustaz Ahmad, saya ini sembahyang baru tiga tahun ini saja kata jamaah. Jadi bila akil balik kumul 10, sekarang berapa? 40. Berarti 13. Empat puluh maka kubahlah selama dua puluh tujuh tahun. Kenapa begitu? Kena sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hamali, bahawa sembah yang yang lama tinggal semula dari Akil Balir mesri di kubah. Maka ushuli ada tiga ushuli falzuri arba'a rakaatin adaan. Selepas itu dia tegak kembali ushulli fardal zuri arba'ara kaatil qabwaan. Selama berapa lama? Selama tinggal. Tapi bukan lepas pengajian ini ambik cuti nak mengkodok sebulan. Selepas satu sembahyang kodok satu. Selepas satu sembahyang kodok satu. Lepas asar ushulli fardal ansri arba'ara kaatil qabwaan. Lepas maghrib tapi jangan buat masjid. Kalau dibuat di masjid, habis lepas asar kawan kita tengok, eh banyak utang ni. Balik rumah, tutup kunci pintu, soli fardal aulsi arba'ar kaatin qabaaat. Selama yang kita ingat bila antara sepuluh ka dua belas pakai dua belas tahun. Bila lebih maka lebihnya itu terhitung sunat kerana solat fardhu itu dua. Solat yang pertama iskotul faridoh menggugurkan kewajiban sembah yang yang kedua adalah terhitung sunat. Bila kita tadi dah sembah yang zuhur, lepas tu datang sahabat kita dia ingin solat kita buat sekali lagi maka yang kedua itu terhitung sunat. Bila kita hutang dua puluh tahun, ya kita baru kambak tiga tahun, lepas tu kita meninggal. Alhamdulillah Allah berikan ampunan. Kerana ada niat ingin mengganti Tapi bukan diganti Kadak saja, enggak Begitu dalam kitab Al-Fiql-Islami wa'adillatuh Fiqih empat mazhab Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili Bila ada ustaz bercerama Tak perlu kadak-kadak Cukup istighfar sahaja, cukup Maka itu pendapat Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah tidak masuk Dalam empat mazhab Ah, nampaknya saya lebih condong ke Ibn Taimiyah pak ustad, pakailah saya lebih condong kepada empat maszhab. Wallahu aalaikum. Bila dah buat kubah, apakah saya tetap buat sunat kerana ada orang yang bercakap tak ada guna sunat kalau kubah belum Selepas solat zuhur, buat ba'diah. Selepas solat zuhur, tetap berzikir. Selepas zikir, tetap doa. Selepas doa, tetap ba'diah. Selepas ba'diah, buat qadah. Bukan selepas tu langsung qadah. Pergi, awak nak ke mana? Saya nak cepat bayar hutangannya. Tak. Tetap qadah. Seperti biasa. Karena sunat-sunat itu pun akan menolong kita. Mudah-mudahan dengan itu turunlah rahmat Allah Subhanahuwataala. Wallahi anzalas sakinatah dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin ke dalam hati orang beriman. Tidak ada jalan cara menurunkan rahmat kecuali memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi lagi-lagi la -lagi, yuqaliful lahunabsan illa. Usaha sesuai dengan kemampuan kita baca fathia ayat inna al tayna baca fathia ayat wal asrika kul wal lahka maka tidak membebani diri dengan yang kita tak mampu. Walaikum salam. Terima kasih. Saya ingin bertanya.、Um, Banyak saya nampak dalam bulan puasa semayang tablighnya. Dia tak bersama yang terawih tapi dia buat khadar、uh, Macam mana Ustaz membolehkah ataupun、uh, rugi Rugi, semata-mata rugi dia Sebab sepatutnya dia bersama yang terawih tapi dia buat khadar Okey Yang、yeah. kedua、yeah. uh, Lepas salat subuh、yeah. Dia terus dia ada bersama yang Semayang, semayang khadar katanya Jadi membolehkan atau tak boleh Sekarang puan siasat Baik dua pertanyaan. Yang pertama, ada orang yang sholat qada semasa orang sembahyang tarawih. Maka yang selok-elok cara qada selepas sholat fardhu dia qada satu kali sahaja. Lepas itu dia lepas insya Allah bulan Ramadan dia qada insya Allah sekali saja. Masya Allah. Insya Allah. Empat rakaat in qada. Lepas itu dia setak sholat tarawih. Karena Belum tentu tarawih ni ada lagi selepas tahun ini, makanya salih kaan <Sessizuk> nakam wadheh, shalatlah engkau seakan-akan ini shalat wadheh. Inilah shalat yang terakhir Ramadhan ini Ramadhan terakhir lepas ni mungkin saya tak berjumpa lagi dengan Ramadhan, maka sebaik-baiknya dia kau doa isyak sekali saja selepas tu dia sembah yang tarawih. Kemudian orang yang melaksanakan apa tadi? Solat khabliyah subuh boleh diqabah selepas subuh. Datang ke masjid, Tuan Bilal sedang kadaqamatis salat. Kadaqamatis salat. Tadi di rumah belum sempat khabliyah subuh, maka sampai ke masjid sembah yang subuh berjamaah. Lepas itu dia boleh qabah khabliyah subuh. Salat yang dibenarkan qabak Di antara salat sunat yang diqabak adalah Qabliyah subuh Ada pun qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah Itu bila ada orang mengqabak Dalil dia kias Dia kiaskan ke qabliyah subuh Maka qabliyah subuh boleh diqabak selepas subuh Tapi seelok-eloknya Dilalui selepas waktu terlarang Bila waktu terlarang ini dua belas minit selepas syuruk. Bila syuruk itu pukul enam dua puluh maka enam dua belas. Dari mana datang dua belas minit itu? Kata Nabi ada karnai syaitan dua tanduk setan. Waktu dua tanduk setan itu payidaram hend seagak-agak setinggi tombak. Ramhan tombak yang pendek. Ini ada tombak pendek. Ini permukaan bumi terbit matahari. Manakala matahari terbit pukul 6:20 misalkan 6:20 maka masa itu datang setan menghampiri matahari sehingga orang menyembah matahari. Sampai hari ini banyak menyembah matahari. Jepun masih menyembah matahari. Orang Mesir kuno ada dewa Rak namanya menyembah matahari. Lata unzamanan hubal jibt ta'ud naham itu disembah matahari terbit berapa lama? Dua belas minit. Ketika matahari terbit datang setan menghampiri bertanduk dua tanduk setan sampai diukur tinggi tombak dari matahari naik sampai istinggi tombak dua belas minit maka selepas itulah baru solat sunat duha solat sunat israf. Sholat sunat yang lain termasuklah mengkabok kembaliah subuh atau ingin mengkabok subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anteni kabokan. Allahumma amin. Tidak, tidak selesai. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.